«Розступіться! Дайте проїзд!» Люди розступилися. І два вершники під'їхали до синагоги, сплегнули з прямо на ганок. Промовив замовк, повернувся до незнайомців. «Рабин Ісаак Зайденберг», – спитав Добриня. «Доброго вам здоров'я!» «Будьте і ви здорові!» «Так, я, Ісаак Зайденберг, а ви?» «Ми посланці воєводи Дмитра». Ось його молодший син, боярин Ілля. Нам наказано всіх ваших людей поставити на постій по дворах, щоб ніхто не залишився на вулиці, а чоловіків, які здатні носити зброю, звести в десятки та сотні і визначити їм місця на валу. А тож а то ж, покірно погодився Рабин, киваючи чорною шовковою шапочкою. Але як це зробити, поставити стільки людей на постій, не кожен киянин згодиться пустити». Для того ми і приїхали сюди за спокоєм його добриння, А зараз відпустіть людей. Залиште з кожної сім'ї лише одного старшого і ми розведемо їх по дворах. І накажіть, що після обіду всі чоловіки від 15 років до 60 зібралися до синагоги. Рабен підняв над головою Талмуд, і коли Майдан затих, щось довго пояснював людям. Після того натовп враз сколихнувся загомонів. Більша частина людей розійшлася, розтеклася по бічних вуличках і завулках. Залишилися тільки поважні чоловіки, голови сімейства, що наблизилися до Ганко-синагоги і мовчки втупилися в двох молодиків, один з яких, як виявилося, був сином самого воєводи Київського. «Люди!» – гукнув до них Ілля. «Зараз ми підемо по вулицях. Запам'ятовуйте двори, де вам буде визначено мешкати». Приводьте туди свої сім'ї і поселяйтеся. Ходімо. Вручивши коней на догляд рабиновому наймету, рушили. У першому шкупецькому дворі, куди зайшли Ілля, Добриня та рабин, дебелий похмурий господар заросли від вуха до вуха рудою бородою, почувши, чого від нього хочуть гримном, а ще чого у мене самого сім'я дванадцять душ, а тут цілий кагал на голову, та ще й годувати. І взагалі. «Хто ви такі, дітько б вас забрав?» І старий вирічився на Іллю. «Ану, гетьте з двору!» Добриньо сміхнувся, а Ілля розсердився. «Я?» «Син боярина Дмитра, воєводи київського», – спалахнув він. «Ти, чоловіче, мабуть, забув, який час настав? війна ж. «Мунгали обсіли Київ, як чорти грішну душу. Не сьогодні, то завтра, може, всім нам доведеться з життям розпрощатися, а тобі, бач, тісно!» «Бога, бійся! І чого ти вдома? Чому не на валах? Скільки тобі літ? Чи меча в руках не втримаєш? Чи хворість, яка напала? Може, ведмежа?» Господар витріщив очі. Ім'я його Дмитра, видно, поділо. Та й різкі слова молодого боярина протверезили його, знизив голос. То я що? Я нічого, хай поселяється одна сім'я!» «Три сім'ї!» – відрубав Ілля тоном що позбавляв грудобородого бажання перечити, і ткнув пальцем у груди найближчого чоловіка. «Ось ти, ти і ти. Приводьте сюди свої сім'ї і поселяйтеся». Далеко за полудень, де по-доброму, а де не без примусу та погроз, вся єврейська громада була розселена по купецьких та рамісницьких дворах. Вулиці опустіли, галас затих. Стомлений рабин, що намагався не відставати від молодиків, Підняв на них свої смутні карі очі. То, може, добродії відобідають у мене, Бо давно вже минув час, та й стомилися ні в року. Добриня глянув на Іллю. А чому б і не відобідати, коли запрошую, чи як? Після нестерпного голодування в полоні Йому здавалося, що ніколи не зможе насититись. А де? Напрошуватися до столової води незаучно. А свого... Пристановище, де міг попоїсти переспати, у нього в Києві не було. Ілля підтримав його. «Я теж і вела з'їв би їй Богу. Рабин зрадів, заметушився. Донегаймося тут, ходімо. Моя Ребекка і Маріам будуть такі раді хорошим людям. Ребекка і Маріам? Ну, Ребекка – то моя половина, жона, а Маріам – донька. Єдина донька. Їй шістнадцять весен». Було ще двійко діток, та Бог прибрав, відвіз ми померли. Залишилася одна Маріам, наша ненаглядна. А що тепер буде з нами, з нашою Маріам? Ой, вей, вей, яке лихо обсіло Київ, не це всьому кінець. Він швидко йшов попереду, то похваляючись ліпотою доньки, то журячись і тужачи, що настав час страшного суду, і всіх їх жде неминуче смерть. Чує моє серце не пережити нам цього нещастя. Не вистоїмо ми супроти на намунгала Батия. Скільки вже городів, скільки племен підбив він під свою руку, не злічити, скільки крові пролив, не зміряти. Він, видно, чекав утіхим, але хлопці не відповідали. Та й що вони могли відповісти, коли його слова їм самим душу гризли? Світлиця, куди Рабин завів Добриню та Іллю, була вся обвішена килимами. Посередині стояв стіл, попід стінами лави, покриті барвистими ліжниками, та дві різнині скрині, в кутку високий столик на одній ніжці, куди Рабин поклав талмут і перекрив хустиною. Сідайте, зараз будемо обідати, і зник за невисокими дверима. Майже зразу ж він з'явився у супроводі двох жінок, що несли поперед себе Широкі підноси з мисками, тарелями та високим череп'яним глеком. Сам він ніс теж піднос, з хлібом, келихами, чашками та ложками. все було вже приготовлене. «Оце моя половина, моя жена Ребека», – показав рабин на невисоку черняву жінку, – «а це наша донька Маріан». І Добриня, і Ілля разом повернулися до дівчини. Коли вони на вулиці слухали рабанове базікання, то не зовсім вірили йому, бо якому ж батькові своя дочка негарна, навіть і душі підсміювалися з нього. Та побачивши Маріам, ледве стрималися від вигуку захоплення. Такої красуні вони тут не сподівалися побачити».